Богдан Жолдак «Топінамбур сину» Видавництво «Кальварія», Львів, 2002 рік Читає Василь Манько До нової книжки Богдана Жолдака увійшли оповідання, написані упродовж десяти років. Більшість із них досі не друкувалися, відтак читач зможе відкрити для себе нового Жолдака. Цей майстер коротких форм, як завжди, бачить у буденному людському житті те, чого, крім нього, бачити нікому не дано. Хаос на ім'я Жолдак Ця книжка не має ні початку, ні кінця. Відтак її можна починати читати як завгодно – спереду, ззаду, діагонально – або ж квадратно-гніздовим способом, не знаючи в зазначений спосіб, садять топінамбур. Оповідання, про котрий до збірки не війшло, залишивши по собі лише назву, що до слова стало вже традицією в книжках Жолдика. Проте читати топінамбур-сторі можна і так, попри все те, Упорядник усе-таки зробила спробу структурувати цю книжку за принципом часових проміжків. Колись мені писалося про Жолдака легко, може тому, що так само легко писалося й йому. З цією неймовірною легкістю втім угадувався трагізм, що дозволяло препарувати Жолдакові оповідання – аж до самісіньких глибин його дитинної душі витворивши власний стиль який не надається до класифікації жолдак сьогоднішній пише не так як учорашній його колишня грайливість поступилася місцем тяжкому смурові на позір перед нами фірмовий богданів суржик який багато хто любить і так само багато хто ненавидить. Але цей теперішній суржик Уже не такий смішний, як учора. За ним нині стоїть щось більше, Аніж доброзичлива посмішка автора, Котрий в такий спосіб Маскує шалене співчуття до своїх персонажів. Сьогодні це співчуття вже не приховується, А суржик вражає пекучою ненавістю клятого життя, що примушує людину втрачати Божу подобу. Читаючи Жолдакові оповідання, спочатку дивуйся буйній уяві автора. Проте сам Жолдак цілком серйозно і переконливо твердить, що жодного сюжету не вигадав, що все це взято з життя. Джерело натхнення Жолдака – переважно розповіді приятелів і просто випадкових знайомих. Коли ці оповідання читаєш уважно, виникає ефект дежавю, це вже дещо але звинувати те жолдика в плагіаті чомусь не хочеться. Можливо тому, що вся світова література за великим рахунком суцільний плагіат, і всі сюжети давно вигадані, коли й не привнесені, відтак блукають світом вільно і неприкаяно, подекуди, потрапляючи до тенет котрогось із Деміоргівом. Упорядники альмонаху Плярома, 1999 рік, запроторили до свого персонального проекту і Жолдака як котипового представника українського постмодернізму. Найдивовижніше, що з-поміж усіх, кого Єшкелєв та Андрухович зарахували до задекларованого в Альманасі методу, лише Жолдак відповідав, нехай розмитим, але все-таки критеріям постмодернізму. Принаймні зовні всі його витвори справляють враження гри. На відміну від професійних постмодерністів із романів, котрих неприховано, стирчить наперед задана схема. У Жолдика будь-яка схема відсутня, відтак він опирається аналізі, будучи засадничо розхристаним та еклектичним. Власне, еклектика, колаж і прочая ознаки постмодерністського письма нині модні. Щоправда лише серед українських письменників, але річ у тім, що Джолдак використовує їх стихійно, без жодного так задумано. Просто Богдан знає, що Джойсів Уліс направду прожив о той один день у Дубліні саме так, як у